Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran ila yawm al-din. Fa inna khayra al-kalam kalamullah wa khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ashrar al-umuri muhdathathuha kull muhdathatin bid'ah, kull bidatin balal wa kull dalalatin fi an-nah. Amma ba'd. Aziz Əmşə olduğu kimi, amınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsə Bu gün danışacağımız mövzu cənnət müqabilində canlarını və mallarını satan müminlər barədədir. Buca Allah Ət-Tövbə surəsinin 111-ci ayəsinin əvvəlində buyurur. İnnə Allah iştəra minəl-mümininə وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Əyətən, Allah müminlərdən cənnət müqabilində onların canlarını və mallarını satın almışdır. Yəni, əsl müminlər cənnəti qazamaq üçün canlarından və mallarından keçməyə hazırdılar. Ayənin sonunda Ucu Allah onların bu ticarətini uğurlu olduğunu xəbər verir. Buyurur ki: فاستبشروا ببيعكم الذي باعتم bu alış-verişə görə sevinin. Məhsul bu böyük uğurdur. Bu ayədə kimlər qəsd edilir, bilirsinizmi? Kimlərin alış-verişi sahibinə uğur qazandıracaq. Qimlər zanları ve malları mələri məkabilində cənnəti qazanazaklar? Qimlər? Növbəti ayəzə Huzurə Allah buyurur. El-təibunəl-ğabidunəl-hâmidunəl-səihunəl-rəki'unəl-səcidun El-əmirunə bil-məhrufi və nəhûnə anil-münkeri və l-hâfidunə l-hududilləh və bəşri Allaha tövbə edən, ibadət edən, ona həmd edən, oruz tutan, ruku və səzdə edən, yaxşı işlər görməyi əmr edən, pis işlərdən çəkindirən və Allahın qoyduğu hüdudları qoruyanlardır. Belə müəminləri müjdələ. Dikqət edin, ayənin sonunda Guca Allah öz rəsuluna sallallahu aleyhi və səlləmə Belə müəminləri müjdələməyi buyurur. İndi gəlin, Peyğəmbər s.a.v.in cənnətlə müjdələdiyi, cənnət müqabilində canlarını və mallarını qurban verən sahabələrindən bir nəsəsini misal çəkək. İlk əvvəl Musab ibn Ümey radiyallahu anhını misal çəkmək istəyirik. Bu sahabə İslamı ilk əvvəl qəbul edənlərdəndir. Müsəlman olmazdan əvvəl valideynləri onu çox sevir, ona istədiyini alır, onu naz-neymət içində saxlayırdılar. Məkkə cavanlarının ən zəngini, ən yaraşıqlısı, ən əxlaqlısı idi. Anası ona libasın ən gözəlini, ayaqqabının ən bahalısını giydirər, ona hər şeyin ən yaxşısını alardı. Bədənlə və paltarına o qədər ətir vurardı ki, uzaq məsafədən o ətirin iyi duyulardı. Ətrin iyi gələndə bilirdilər ki, həmin yerdən Mosd-Abib-i Numeir bu həyat tərzi onun müsəlman olmağına mani oldu mu? Dünyanı axirətə dəyişdi mi? Xeyr, İslamdan xəbər tutan kimi bu dini qəbul etdi. Ən-nümunəvi sahabələrdən oldu. Peyğəmbər s.a.v-in dəvətini eşidən kimin İslam dinini qəbul etdi. Elə ki, müsəlman oldu. Valideyni onu hər şeydən məhrum etdi. Musabın əyninə qeyməyə bir libası yox idi. Bir zəfşitəsi var idi ki, onunla göbəydən dizə qədər övrət yerini örtürdü. Çox vaxt acından hoşunu triviyyərə yıxılar və sahabələr onu götürb apararırlar. Musabı artıq Allah yolunda malından keçmişdi. Nəhayət, Uhud döyüşündə canından da keçdi. Yaxşı, bəs bu alışverişin nəticəsi nə oldu? Canından və malından keçməyin axırı nə oldu? Allah ona nələr bəxş etdi? dikkat edin, qardaşlar. Allah bu sahabəyə iki dəfə əvvəlcə Həbəşistana sonra da ilk dəvətçi olaraq Mədinəyə hicrət etməyi, Mədinədə ilk cümə xütbəsi verməyi, bir il ərsində Mədinəlilərdən 70 nəfəri İslam'a dəvət etməyi, Bədir və Uhud döyüşlərində iştirak etməyi, Uhud döyüşündə, Bədir döyüşündə İslamın bayrağını daşımağı və nəhayət hud döyüşündə şəhid olmağı nəsib etdi. Məhs onun və onun kimilərinin barəsində bu aya nazil oldu. Allah yolunda öldürülənləri əsla ölü sanma. Əksinə onlar diridirlər. Özlərinin Rəbbi yanında onlara ruzu verilir. Onlar Allahın öz lütfündən onlara verdiyi nimətə fərəhlənir. Arxalarınca yəlib hələ onlara çatmamış kimsələrin heç bir qorxu ilə qarşılaşmayacaqları və kədərlənməyəcəkləri müjdəsinə sevinirlər. Budur gözəl aqibət. İkinci misal çəkəcəyimiz sahabə Cəhfər İbn-Əbə Talibdir. Radiyallahu anhı. Sahabə malının nə qədərini Allah yolunda xərcləyərmiş? Bu sualın cavabını bilmək üçün onun ləqəbini bilməyimiz kifayətdir. O ləqəb ki, bunu ona kəsib sahabələr vermişdi. Rəvayət edilir ki, Əbu Hureyra radiyallahu anhı biz Cəfəri Əbul Məsəkin yəni kəsiblar atası ləqəbi ilə çağırardıq. O bizləri suffə əhlini tez-tez evinə dəvət edər və bizə yemək içmək verərdi. Hətta evində yeməyə bir şey tapmadıq da dibində azacıq bal qalmış, saxsı qabları bizə gətirər, biz də barmağımızla onların dibini sivirib yalayardıq. Subhanallah, sahabə son loxmasına qədər kasıblarla bölüşərdi. Nəhayət, Allah subhanahu aleyhə onu İslam uğrunda canından keçməyə, beləliklə də cənnətli olmağa müəffəq etdi. Səhabə Muqtə döyüşündə şəhid olur. Ravad edilir ki, Abdullah ibn-i Amar radiyallahu anhümə, demişdir, mən də həmin döyüşdə iştirak edirdim. Döyüşdən sonra biz Cəhvəri axtarıb ölülərin arasında tapdıq və onun bədənində 90-dan çox qılınc, ox və nizə yarası olduğunu gördük. Ən maraqlısı bu idi ki, bu yaraların hamısı onun ön tərəfində idi. O, kürəyini düşmənə çevirməmişdi. Yəni, döyüşdən qasmağa cəhd göstərməmişdi. Peyğəmbər s.a.v. bu sahabəni cənnətlə müjdələyib demişdir. Dünən gecə cənnətə daxil oldum və baxdım ki, Cəfər mələklərlə birlikdə uçur. Kəsilmiş iki qolunun əvəzini Allah ona iki qanad verib. Digər bir hədisdə o demişdir. Mən Cəfərin mələklərlə birlikdə cənnətdə uçduğunu gördüm. Onun qanadları qana bulaşmışdır. Sinəsi də ağabbaq idi. Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Səad ibn-i Muazdır. Bu sahabə 31 yaşında Musab ibn-i Umeyr dəvəti ilə İslam dinini qəbul edir. Və bundan sonra cəmi 6 il yaşayır. Bu 6 il ərzində malının hamısını muhacir qardaşlarına xərcləyir. Onları özündən də artıq sevir. Nəhayət, xəndək döyüşündə mütəfiqlər mədinəni mühasiriya alır və bir aya yaxın müsəlmanları mühasirədə saxlayırlar. Peyğəmbər s.a.v. sahabələri ilə məşvərət edir. Deyir ki, Mədinədə yığılan xurmanın üçdə birini verib, onlarla sülh müqaviləsi bağlayaq. Əl bizdən. Bu vaxt, Çad ibn-i Muaz, radiyallahu anh, qabağa çıxır və deyir, Ya Rasulullah, bu dediyin Allahın əmridir, yoxsa sənin təklifindir? Allahın əmridirsə, eşidirik və itayət edirik. Peyqəmbər s.ə.v. bu mənim təklifimdir deyə cavab verdikdə, Səad ibn-Muaz r.a. deyir, Ya Rasulullah, biz müşrik olduğumuz vaxt, onlar bizdən bir xurma belə ala bilməzdilər. İndi Allah bizə İslamı bəxş etdikdən, bizə hidarət verdikdən, bu dinin və sənin sayəndə bizi izzətləndirdikdən sonra biz malımızı onlara mı verəcəyik? Vallahi Allah bizimle onların arasında hökum verincəyə dəy, biz olaraq qılıncdan başqa bir şey verməyəcəyik. Dikkat edin, qardaşlar, sahabı canından keçməyə hazır olduğunu bildirir. Artıq buna qəst edir, niyyət edir. Wallahi, kim niyə can atırsa, Allah ona onu nəsib edir. Çox qəribədir, xəndək günü döyüş baş tutmur düşməlilər xəndəyi keçə bilmir. Sonra da geri çəkilmək məcburiyyatında qalırlar. Lakin, həmin vaxt tərəflər bir-birinə bir nesə ox atırlar. Və qureşlərin atdıqları oxlardan biri gəlib səadin qan damarına batır. Peyqəmbər sallallahu aleyhi ve selləm oxu onun qolundan çıxarır və qan axmanın qabağını almaq üçün yaraya dağ basır. Lakin bu, səadə kömək eləmir. Səad, radiyallahu anh, öz əzəlinin yaxınlaşdığını hiss edir, öləcəyini hiss edir və Rəbbinə dua edib deyir. Allahım, sən bilirsən ki, mənim üçün ən əziz şey sənin yolunda sənin Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmi yalansız sayan və onu yurdundan qoğan bir tayfaya qarşı vuruşmaqdır. Allahım, əgər qureşlərə qarşı döyüşəcək isə, mənim canımı alma ki, onlara qarşı vuruşa bilim. Allah s.ə.səadin duasını qəbul edir. Səad ibn-i Muaz, həm qureşlərin zəlil olduqları halda Məkkəyə döndüklərini, həm də qureşlərin məğlub olduqlarını görür. Bundan sonra o vəfat edir. Səadə ibn-i Muaz radiyallahu anh ölüm yatağındaykən, ölüm anındaykən Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona baş çəkir və deyir Ey qövmünün seyyidi, Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın. Sən Allaha verdiyin vədə sadiq qaldın, Allah da sənə verdiyi vədə sadiq qaldı. Beləliklə, Allah bu sahabəyə gözəl sonluq nəsib edir. Onun dəflində Peyğəmbər s.a.v. deyir Subhanallah hər bir kəsi qəbir sıxacaqdır. Əgər kimsə qəbir sıxılmasından qurtulmuş olsaydı bu, Sədə bin Muaz olardı. Ər-Rəhmanın ərşi onun üçün titrədi. Göy qapıları onun üzünə açıldı. Heç vaxt yer üzünə emməmiş 70 min mələk onun cənazəsində iştirak etmək üçün yer üzünə indi. Və nəhayət Qəbir onu yüngülcə çıxdıqdan sonra buraxdı. Ənəs Radiyallahu deyir ki, Said ibnin Moazın cənazəsinə apararkən münafıqlar dedilər: "Bunun cənazəsi necə də yüngüldür." Onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmm dedi: "Çünki onun cənazəsini mələklər aparar." Said Radiyallahu artıq cənnətlik olduğu bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmin müjdəsi var. Hələyət edir ki, bir gün sahabələr ipək bir cübbə götürür, heyrətlə ona baxır, onun zərifliyinə heyran qalırlar. Bu vaxt Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm deyir, Muhammədin canı əlində olan Allaha anında olsun ki, Səad ibn Muazın cənnətdəki dəsmanları bundan da gözəl, bundan da zərif, bundan da xeyirlidir. Budur, Allaha və onun rəsuluna sallallahu aleyhi və səlləmə itaət edən, Allahtan qorxan, Allaha şərik qoşmayan onun peyqəmbərini sallallahu aleyhi və səlləmi sevən mümin bəndənin gözəl aqibəti. Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabənin adı bizə bəlli deyil. Danışacağımız rəvayətdə onun adı zikr olunmayıb. Səhiy hədisdə rəvayət edilir ki, bu sahabə zənzi olub. Bir gün bu sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib deyir, Ya Rasulullah, mənim rəngim qaradır, dərimdən də bir cüri gəlir, özüm də gözəl deyiləm, mağlövlətim də yoxdur ki, onu Allah yolunda xərcəyim. Olduqsa kasıbam, bircə canım var. Deyirəm, əgər mən bu canımı Allah yolunda qurban versəm, onun yanında şəhid olsam, mükafatım nə olacaq? Peyğəmbər s.a.v. buyurdu, mükafatın cənnət olacaq. Bir müddət sonra həmin sahabə döyüşdə şəhid olur. Peyğəmbər s.a.v. şəhidləri dəfn etmək üçün onları bir yerə topladıqda onun şəhid olduğunu görür, ona yaxınlaşıb başının üstündə durur, və ağlıya ağlaya deyir. Wallahi, Allah sənin rəngini dəyişib ağ elədi. Sənin həm üzünü, həm də bədənindən gələn iyi gözəlləşdirdi, sənə çoxlu nimətlər əta etdi və mən hurilərdən birinin sənin cübbənin yaxasını açıb yanına girdiğini görürəm. Budur, qardaşlar, Allahdan qorxan, Canlarını və mallarını Allah yolunda fəda edən müəminlərin aqibəti. Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Suheyb Ər-Rumi-di. Rəqət edilir ki, Suheyb Ər-Rumi Məkkədən Mədinəyə hicrət etdikdə, Məkkələr onu təqib etməyə başlayır. Suheyb onların ona tərəf gəldiyini, ona yaxınlaşdığını görür, Ox qabını götürür, içərisindən 40 ədəd ox çıxar və deyir, siz mənə yaxınlaşana da hər birinizə bir ox vuraram. Sonra da qılıncımı çıxarib sizinlə vuruşaram. Siz mənim necə mərd olduğumu yaxşı bilirsiniz. Məni öldürənə dək sizdən bir neçəsini öldürəcəyəm. Yazığınız gəlsin canınıza. Lakin sizə təklif edirəm, Məkkədə iki kəniz qoyub gəlmişəm. Qoyanlar sizin olsun. Artıq sahabı malından keçdi. Canından da keçməyə hazır idi. Onda Allah s.ə.v Ələ Suheyb radiyallahu anhı yoldaykən Allah s.ə.v Peyğəmbərinə s.ə.v Mədinədə ayə nazil edir. Həmin sahabə haqqında. Aminən nəsi mən yeşri nəfsə qübtiqa əmərdat illə. İnsanlar arasında eləsi var ki, Allahın razılığını qazanmaq üçün canını da verər. Suhib mədinəyə gəlib çatdıqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm onu gördükdə deyir, Ey Abu Yahya, ticarətin sənə qazanc gətirdi. Baxın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm canı verib yerinə cənnəti almağı ticarət adlandırır özü də qazans gətirən dizarət. Və nəhayət, sonuncu misal, qardaşlar. Rəvat edilir ki, bir gün sahabələrdən biri Peyğəmbər s.a.v. yanına gəlib dedi, Ya Rasulullah, filan kəsin xurma ağacı mənim xurma ağaclarımın yanında bitib. Ona de, o xurma ağacını mənə bağışlasın ki, mən orada həyətimə hasar çəkim. Resulullah s.a.v. həmin adama əgər sən bu ağacı ona bağışlasan, Allah bunun əvəzinə cənnətdə sənə bir ağac bəxş edər, dedi. Lakin adam o ağacı vermədi. Bu söhbətdən xəbər tutan Əbu Dəhdəh radiyallahu anh həmin adamın yanına gəlib, dedi. O ağacı Mənim xurma bağımla dəyişməyə razısanmı? Adam heyrətlə "Əlbəttə razıyəm" dedi. Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu deyir ki, Abu Dahdahin xurma bağında 600 ağacı var idi. 600 ağacı bir ağaca dəyişir. Bu alış-verişdən sonra Abu Dahdah radhiyallahu anhu peyğəmbər sallallahu alayhi və səllamin yanına gəlib dedi: "Ya Resulullah, Mən xurma bağını verib, sən deyən ağacı almışam. İndi də onu filan kəsə bağışlayıram. Geçsin, hasarını tiksin. Onda Rasulullah s.a.v. onu müjdələyib, təkrar-təkrar dedi, Əbu Daxtəhın cənnətdə neçə-neçə iri gövdəli və qol-budalı xurma ağızları var. Dikqət edin, qardaşlar ve s.ə.v. bu müjdəni özündən demir. Həmin vaxt ona göydən vəhi nazil olur. Uca Allah, Əbu Dəxtəh radiyallahu anhunun bu əməlini qəbul etdiyini və bunun müqabilində cənnətdə ona çoxlu ağazlar bəxş etdiyini xəbər verir. Əbu Dəxtəh radiyallahu anh, bu müjdəni işindən kimi sevinə-sevinə bağına gəlib, həyat yollaşını səsləyib deyir. Ey Ümmü Dəxtəh, Çıx bu bağdan. Artıq mən onu cənnətdəki bağa dəyişmişəm. Zövcəsi də imanlı olur. Belə cavab verir. Necədə gəlirli alış-verişdir. Əşyalarını da götürür, çıxır bağdan. Radiyallahu anhə. İndiki zamanda bu rəvayətləri cahillərə danırsanız, ziyərlər ki, bunlar ağlını itiriblər görmədiyin bir şeyin alış-verişini etmək ağılsızlıqdır. İnsan yaranan gündən indiyə də şeytana uyanlar Peyğəmbərləri, oların ardıcılarını ağılsız hesab ediblər. Halbuki, ağılsız hesab etdikləri o mühtərəm insanlar tarix boyu xoş xatirələrlə yad edilib və bundan sonra da yad ediləcəklər. Deməli, onlar ən ağıllı insanlar olub bu mövzuyə dair sahabələrdən olduqca çox misallar çəkmək olar. Lakin, xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, bu mövzuda sahabələrin ən fəzilətlisi Əbu Bakır Əs-Sıddiq radiyallahu anh Onun barəsində Rasulullah s.a.v. belə buyurmuşdur. Həqiqətən, insanlar arasında canını və malını fəda etməkdə mənə Əbubakırdan daha sadiq olan başqa birisi yoxdur. Əgər mən insanlar arasında özümə ən yaxın dost seçmiş olsaydım, mütləq Əbubakırı dost seçərdim. Sonda hamımızın adından Allaha dua edib deyirəm, Ey Rəbbimiz, bizə hikmət ver və bizi əməli salih müminlərə qoğuşdur. Sonra gələnlər arasında həmişə yad edilək deyə bizə yaxşı ad qismət elə və bizi firdos cənnətinin varislərindən et. Ey Rəbbimiz, bizə, bizim həm özümüzə, həm də valideynlərimizə əta etdiyin nimətlərə şükür etmək üçün, sənin razı qalacağın yaxşı əməlləri yerinə yetirmək üçün ilham ver və bizi öz mərhəmətinlə əməli salih qullarına qovuşdur. Subhanək Allahumma və bihəmdir. Əşhədu əllə iləhə illə əndh أستغفرك وأتوب إليك